Розділ 16 Віла, я облажалася. Я підтягла коліна до грудей та спробувала уявити, що б він сказав, якби мене бачив, але чомусь у моїй голові не лунав його голос, і це мене тільки ще більше засмутило. Що ж тепер робити? Я не могла залишатись у квартирі, яка мені дісталась у спадок від Віла. Відчуття було таке, наче вона була просякнута моїми невдачами – Приз, який я не могла заслужити. Як можна перетворити дім на житло, яке дісталось тобі в результаті купи неправильних рішень? Треба продати цю квартиру та класти гроші щось інше. Але де ж я буду жити? Я подумала про свою роботу. Мій шлунок стискало наче лещата щоразу, коли я чула ті кельські сопілки, навіть по телевізору. Річард постійно змушував мене почуватися непотрібною та нікчемною. Потім подумала про Лілі і відчула ту важку тишу, коли знаю, що у твоєму домі немає і не буде нікого крім тебе. На мить я задумалась, де вона зараз, а потім прогнала цю думку. Дощ ущухав, немов вибачався, наче погодись сама не знала, що ж таке на неї не йшло. Я одяглася, прополососила квартиру та винесла мішки зі сміттям. Потім пішла на квітковий ринок, більше, щоб зайняти себе чимось. «Завжди краще зайвий раз вийти з дому», – казав Марк. Може мені стане краще в метушні Колумбія Роуд з її яскравими квітковими кіосками, між якими неквапливо гуляють покупці. Я приліпила на обличчя усмішку, купила в Саміра яблуко, він злякався. Ти що під наркотою дівчина, та занурилась у море квітів. У маленькій кав'ярні я взяла собі кави та стала коло спітнілої вітрини спостерігати за життям ринку, намагаючись не звертати уваги на той факт, що я єдина, хто був тут сам. Потім пройшла крізь ринок по всій його довжині, вдихаючи вологий запаморочливий запах лілей та милуючись красою бутонів троянд і півоній з ніби скляними краплями дощу на пелюстках. Купляючи собі букет жоржин, я почувалася, наче персонаж із реклами, самотня дівчина втілює свою мрію в Лондоні. Обережно вмостивши букет на руку, наче дитину, я попрямувала додому. Довелося докласти максимум зусиль, щоб не шкотельгати. У він ніяк не вщухало, кого ти намагаєшся надурити. Вечір тягся повільно, як і належить самотнім вечорам. Я закінчила прибирати, виловила всі недопалки з унітаза, доки подивилась телевізор та випрала свою форму. Хотіла поніжитись у ванні з бульбашками, але вискочила через п'ять хвилин, бо стало страшно залишатись наодинці зі своїми думками. Зателефонувати мамі чи сестрі я не могла, просто не стане силу давати із себе щасливу людину. Зрештою, я відчинила тумбочку та дістала лист, той самий, який мені лише ввіл з виказівкою прочитати в Парижі. Тоді в мене ще були надії в житті. Я обережно розгорнула пошарпані сторінки. У перший рік я читала його чи не щоночі, намагаючись таким чином воскресити його в своїй яві. Пізніше запевняла себе, що мені не треба його перечитувати. Я боялася, що лист може втратити свою магічну силу, а слова – сенс. Зараз лист був мені потрібний. Надрукований на комп'ютері текст був мені таким самим дорогим, як коли б він написав його від руки, якби міг. У словах на папері досі були ж залишки його енергії. Тобі буде трохи незручно у твоєму новому світі. Воно завжди так, коли тебе вибивають із зони комфорту. У тобі живе Спрага, Кларк, безстрашність. Просто ти це поховала, як і більшість людей. Просто живи наповну. Просто живи. Я прочитала ті слова чоловіка, який колись у мене повірив. Опустила голову на коліна і розривлася. Задзвонив телефон. Надто гучно, надто близько, я аж підскочила. Глянула на годинник на мацючий телефон. Друга ночі. У душі прокинувся знайомий страх. «Лілі?» «Що? Лу, це ти?» – почувся глибокий голос Натана. «Натане, зараз друга ночі!» «О, чорт, я завжди плутаю час через цю різницю. Вибач, хочеш я потім передзвоню?» Я сіла та потерла обличчя. «Та ні, я рада тебе чути. Я вимкнула лампу». «Як ти?» «Чудово, я знову у Нью-Йорку». «Добре. Ага, я погостював у старих, але через тиждень-два мені аж засвербіло сюди повернутись. Це місто просто неймовірне». Я вичувала з себе усмішку на випадок, якщо він почує. «Це круто, Натине, я рада за тебе». «А що ти? Твоя робота в тому папі тобі подобається?» «Ну, наче все нормально». А не хочеш спробувати щось інше? Знаєш, коли здається, що все погано, кажеш собі, могло б бути гірше. Принаймні, я не прибираю собаче лайно, а зараз я б краще його прибирала. Тоді в мене є для тебе пропозиція? Нагаданий, клієнти постійно роблять мені такі пропозиції, і моя відповідь завжди ні. Ха, ну тут є вакансія у родині, де я живу, і я відразу подумав про тебе. Він розповів, що дружина містера Гопніка – нетипова жінка, ділка з Волстрит. Вона не розстринькує гроші і не їздить по ресторанах. Політична емігрантка з Польщі. Місіс Гопнік схильна до депресії, і їхня помічниця по дому з гадимами не надто підходить їй, бо майже не розмовляє. У зв'язку з цим містер Гопнік шукає надійну особу, яка могла б скласти компанію дружині, допомогти з дітьми та під час подорожей. Він шукає таку собі дівчину на всі руки для родини, когось веселого та надійного, і щоб не теревенили про їхнє приватне життя на кожному розі. А він знає, я розказав йому про Віла ще під час нашої першої зустрічі, але він і сам уже добув усю інформацію. Його це не збентежило. Навіть навпаки, він сказав, його вразило те, що ми до кінця виконували волю Віла і не продали історію журналістам. Натан намить замовк. Я, здається, зрозумів це. Люди такого рівня більше за все шанують довіру та приватність. Тобто, звісно, ти не можеш бути повним ідіотом і працювати треба добре, але це цінується понад усе. Мої думки закрутились у шаленому вирі вальсу. Я глянула на телефон і знову піднесла його до вуха. «Слухай, я що сплю?» Це неприємна прогулянка, Лу. Роботи багато, довгий робочий день. Але знаєш, що я тобі скажу? Тут нереально круто. Я прочесала пальцями волосся та подумала про бар, дратівливих бізнесменів і неприємний погляд Річарда. А потім про квартиру, що обіймала мене стінами кожного вечора. Я не знаю, усе це... Тобто це просто... Лу, це Гринкарт! Натан заговорив тихіше. Це повне проживання. Це Нью-Йорк. Слухай, цей чоловік уміє вирішувати проблеми. Працюй добре, і в тебе все буде чудово. Він розумний і справедливий. Давай, приїзди сюди та покажи, чого ти варта. І в тебе будуть такі можливості, що сама не повіриш власним очам. Правда, не дивись на це, як на місце доглядальниці. Сприймається як ворота у світ. Я не знаю. У тебе що, є хлопець, через якого ти не хочеш їхати? Та ні. Вагалась я. Просто стільки всього відбувалося, я не... Важко було щось пояснювати о другій ночі. Я знаю, що все це сильно по тобі вдарило, по всіх нас, але ти маєш рухатись далі. Ой, тільки не кажи, що він би цього хотів. Не буду, відповів він, і ми обоє це почули й без слів. Я намагалась зібрати думки докупи. Мені треба буде полетіти в Нью-Йорк на співбесіду? Улітку вони будуть... У Гемптонсі, тому людина їм потрібна з вересня, тобто через півтора місяці. Якщо ти згодна, то він з'яжеться з тобою по скайпу, владнає всі справи з документами для тебе і можна починати. Будуть і інші кандидати, пропозиція надзвичайно вигідна. Але містер Джи мені довіряє, Лу. І якщо я за когось поручився, то в цього когось непогані шанси. То що, я кажу, що ти згодна? Ти ж згодна, правда? Я навіть і подумати не встигла. «А, так, так, я згодна. Супер, пиши мені емейл, якщо будуть питання. Я ще не тобі фотки». «Натане, Лу, маю бігти, старий мене викликає». «Дякую, дякую, що згадав про мене». Він трохи помовчав, а потім сказав. «Мала, я біль за все хотів би працювати з тобою. Після його дзвінка я вже не могла заснути». Мені що, примарилась уся ця розмова? Мій музик просто закипав від перспектив, що відкривались переді мною. О четвертій я не витримала. Встала і написала надзанові листа з питаннями. Відповідь надійшла відразу. Родина нормальна, но багаті не бувають зовсім нормальними. Але ці – хороші люди. Мінімум драми. У тебе буде своя кімната з ванною. Кухня в нас спільна з економкою. Вона трохи старша за нас. Нормальна жінка, дещо замкнута. Робочий день звичайний. Вісім, в найгіршому випадку, десять годин на день. Компенсують відгулами. До речі, зможеш учити польську. Коли стало світати, я врешті змогла заснути. У голові роїлись думки про дуплекси, мангетину та матушливі вулиці. Уранці на мене вже чекав емейл. Шановна місь Кларк, від Натана я дізнався, що ви могли б розглянути пропозицію працювати у нас вдома. Чи зручно вам буде провести співбесіду в скайпі у вівторок о 17.00 за Гринвічем, 12.00 за стандартним східним часом? З повагою Леонард М. Гопнік. Я, мабуть, хвилин двадцять дивилась на екран, бо цей лист слугував доказом того, що мені все не наснилося. Потім я встала, сходила в душ, заварила собі чашку міцної кави та сіла писати відповідь. Ну, від співбесіди нічого поганого не станеться. Звісно, робота мені навряд чи ті станеться, якщо в Нью-Йорку повно професіоналів, але співбесіда непогана можливість попрактикуватись, а ще відчути, що я щось роблю. Рухаюся далі. Перш ніж піти на роботу, я обережно дістала листвіла з тумбочки, поцілувала його та обережно поклала назад. «Дякую», – сказала я йому подумки. Того тижня група «Жити далі» зібралась у неповному складі – у Наталі була відпустка, а Джейк був на канікулах. Щодо останнього, то я відчула полегшення, бо якась частина мене так і не змогла примиритися з тим усім. Та мої зустрічі було, якби можна було повернути час, тому Вільям та Суніл могикали або насвистували пісню Шер усі півтори години. Фред сказав, що проводив би менше часу на роботу. Суніл шкодував, що мало спілкувався з братом. Знаєте, чомусь думаєш, якщо близькі люди завжди будуть поруч. «Потім раз, і їх немає. А я сиділа і не знала, що сказати. Не зрозуміла, навіщо я взагалі прийшла». Декілька разів я починала навіть думати, що ці зустрічі справді мені допомагають, але частіше я просто сиділа в оточенні людей, з якими в мене не було нічого спільного, і слухала, як вони скаржаться на життя. Це страшенно втомлювало та бісило. Стегна боліло від сидіння на пластиковому цільці. Урешті-решт я дійшла висновку, що користі від зустрічей не більше ніж від серіалу жителі Іст-Енду». Крім того, печиво було і правда жахливе. Лін, самотня мати, розповідала, як через спортивні штани посварилася зі сестрою за день до її смерті. «Я накричала на неї за те, що вона взяла мої штани. Вона завжди брала мої речі. А вона казала, що не брала, хоча вона ніколи не зізнавалася». Марк чекав на продовження, а я намагалась згадати, чи є в моїй сумачці знеболювальні таблетки. А потім її збив автобус. І наступного разу я бачила її вже в морзі. А найгірше те, що коли я шукала темний одяг для похорону, знаєте, що я знайшла у своїй шафі? «Спортивки», – здогадався Фред. «Завжди складно, коли щось залишається невирішеним», – зауважив Марк. «Іноді, щоб не травмувати свою психіку, краще дивитись на все ширше». «Можна любити когось і все одно називати його засранцем, коли він без дозволу бере твої штани», – сказав Вільям. «Мені взагалі не хотілося говорити того вечора. Я й прийшла тільки тому, що не могла сидіти в тиші власної квартири. Раптом виникла підозра, що я запросто можу стати однією з тих людей, які так потребують спілкування, що починають дошкуляти іншим пасажирам у поїзді або по 10 хвилин вибирати речі в магазині, щоб тільки потеревенити з консультантом». А я тільки нещодавно обговорювала з Саміром у магазинчику коло дому мій новий бандаж. Чи не пора мені вже хвилюватись про своє психічне здоров'я? Я пропустила, як Дафна жалкувала, що не прийшла додому на годину раніше того дня, тому не зразу помітила, що вона сидить поруч зі мною в сльозах. «Дафна?» «Пробачте мені, я так часто думала про оце якби, якби я не затрималась, коли квіткового кіоску поговорити з продавчині, якби я не копалася з тим журналом обліку та прийшла раніше, якби можна було повернути час, може мені вдалося переконати його не робити цього, може я б могла показати йому, що життя варте того, щоб жити». Мерк нахилився та простягнув коробку серветок. Я примостила її в Дафне на колінах. Давно, а Алан раніше намагався покінчити з собою. Вона кивнула та висякалась у серветку. І не раз. У нього та хандра, як ми це називали, була ще з юності. Коли таке траплялося, я намагалась не залишати його самого, бо він... Він наче не чув інших людей, хай би що йому казали, так що часто я телефонувала на роботу і казала, що захворіла, аби залишитися з ним і трохи його розвеселити. Ну, зробити його улюблені бутерброди, посидіти з ним на дивані, будь-що, щоб він відчував мою присутність. Мабуть, саме через це мене на роботі не підвищували, як інших дівчат. Доводилось постійно брати відгули. Депресію важко пережити, і не тільки для того, хто на неї хворий. «Він приймав якісь ліки?» «Ні, і проблема була, ну, не такого характеру, щоб її можна було вилікувати таблетками». «Ти впевнена?» «Депресію в ці часи нерідко не діагностували на клінічному», – Дафна підняла голову. «Він був гомосексуалістом». Це слово вона вимовила чітко, по складах, потім глянула на нас і дещо почервоніла, немов кидала нам виклик. «Я нікому не казала». Але він був гомосексуалістом, він був дуже хорошою людиною і не хотів завдавати мені болю. Так що він, ну, ви розумієте, не влаштовував своє оце життя. Він не хотів, щоб я соромилася його. Чому ти думаєш, що він був геєм? Я шукала його кроватку і знайшла журнали. Ну, такі журнали, де чоловіки роблять усіляки з іншими чоловіками у його шухляді. Думаю, такі журнали не купують, якщо людина не гей. Фред дещо напружився. Звісно ж ні. Я ніколи не казала йому про ті журнали, просто поклала, де взяла. Але тоді я все зрозуміла. Він ніколи не був дуже то по таких справах. Але я думала, що мені пощастило. Бо я й сама така. Це все, мабуть, через черниць їхнє виховання примушують через будь почуватися почуватись брудною. Так що коли я вийшла за чоловіка, який не стрибав у ліжко кожні п'ять хвилин, я думала, що мені страшенно пощастило. Звичайно, я б хотіла дітей, це було б чудово, але вона зітхнула. У ті часи про таке не прийнято було говорити. Я шкодую, що ми не говорили. Я часто думаю, що ми згаяли можливість. А якби ви відверто поговорили, це б щось змінило? Ну тепер же інакші часи. Зараз нормально бути гомосексуалістом. Я знаю одного хлопця з хімчистки. Він гомосексуаліст, і говорить про це кожному зустрічному. Я б не хотіла втратити чоловіка, але якщо він був нещасливий, відчуваючи себе в пастці, я б його відпустила. Чесно, відпустила б. Я ніколи не хотіла нікого утримувати. Я просто хотіла, щоб він був щасливіший. Її обличчя перекосилось, і я обійняла її за плечі. Її волосся пахло лаком та тушкованою бараниною. Ну, ну, стара, Фред підвівся та ніяково поплескав її по плечу. Я переконаний, що він знав, ти завжди хотіла йому тільки найкращого. Ти так думаєш? перепитала вона тремтячим голосом. Фред упевнено кивнув. Звісно, і твоя правда у ті часи було інакше, ніж тепер, ти ні в чому не винна. «Дафно, було дуже сміливо з твого боку поділитися з нами цим. Дякую!» Марк співчутливо усміхнувся. «Це чудово, що ви всі починаєте рухатись далі. Я знаю, що іноді кожен день вимагає просто надлюдських зусиль, навіть щоб просто його пережити». Я глянула вниз. Дафна й досі тримала мене за руку. Наші пальці переплилися, і я міцно стисла її долоню у відповідь. «І тут я навіть не встигла подумати». Я почала говорити. Я зробила дещо, щоб зараз хотіла змінити. До мене повернулося кілька облич. Я познайомилася з дочкою Віла. Вона просто нізвідки увірвалась в моє життя. Я думала, вона допоможе мені пережити його смерть, але замість того я відчуваю, усі відріщались на мене. Фред корчив якусь пику. Що таке? запитала я. Хто такий Віл? поцікавився Фред. «Ти ж казала його звати Біл?» «Я трохи осунулась на стільці». «Віл – це і є Біл. Раніше мені було дивно називати його на ім'я». Почулося загальне зітхання. Дафна поплескала мене по руці. «Нічого, дорогенька, це ж лише ім'я». У минулій групі в нас була жінка, яка взагалі все вигадала. Вона розповідала, що в неї дитина померла від лейкімірії, а виявилося, що в неї і золотої рибки ніколи не було». Усе гаразд, Луїзо. Можеш і з нами поговорити про це. Марк подивився на мене своїм особливим співчутливим поглядом. Я трохи всміхнулась йому, щоб дати зрозуміти, що оцінила його погляд, і що ВІЛ не золота рибка. Та яка в біса різниця? У мене не менш заплутане життя, ніж у них усіх. Я розповіла, як з'явилась Лілі, і як я думала, що зможу допомогти. Думала, що зможу воз'єднати їхню родину, і всі будуть щасливими, і про те, якою наївною дурепою виявилася. Я неначе підвела Віла, і його, і всіх інших знову, а тепер вона зникла. І я постійно думаю, що я змогла б зробити інакше. Насправді ж я просто не впоралась. Я була недостатньо сильною, щоб взяти все під контроль і допомогти. «Але твої коштовності, їх же вкрали!» Друга волога пухка долоня Дафни накрила мою. Ти мала повне право сердитись. «Те, що в неї немає батька, що не дає їй право поводитись, як паскуда», – зауважив Суніл. «Я взагалі думаю, що ти вчинила дуже шляхетно, коли дозволила їй залишитись. Я б, мабуть, не дозволила», – зізналась Дафна. «Луїзо, а її батько зробив би інакше? Як ти гадаєш?» Марк налив собі ще кави. Шкода, що в нього тут немає нічого міцнішого. Не знаю, але він умів брати все під контроль, навіть незважаючи на те, що він не рухав ані ногами, ані руками. Він би не дав їй наробити тих дурниць, він точно би привів її якось до ладу. «А ти точно його не ідеалізуєш? Ми говорили про ідеалізацію на восьмому занятті. Я постійно роблю з Джилі майже святу. Правда, Марко?» – поділився Фред. «Я забуваю, що вона вічно розвішувала свої панчохи в душі, і це доводило мене до сказу». «Її батько, може, теж нічого б не зміг із нею вдіяти. Ти не можеш цього знати. Вони, може, ненавиділи одне одного?» «Судячи з твоїх розповідей, вона непроста дівчина», – додав Марк. «І ти дала їй стільки шансів, скільки могла, Луїзо. Іноді… іноді рухатися вперед, значить захищати свої інтереси». «І ти в глибині душі сама це знаєш. Якщо Лілі принесла лише негаразди та хаос у твоє життя, тоді ти, мабуть, просто дійшла єдиного правильного рішення». «Так, так», – закивали всі присутні. «Не будь надто суворою з собою». Ти ж лише людина. Вони всі були такі милі, так доброзичливо мені всміхалися, так хотіли, щоб мені стало трохи краще. Я майже їм повірила. У вівторок я попросила Віру прикрити мене на 10 хвилин, пробурмотіла щось про жіночі проблеми і вона відразу закивала, мовляв, жіноче життя – одні суцільні проблеми пообіцяла розповісти про свою міому. Я побігла в найменш відвідуваний жіночий туалет з ноутбуком в сумці. Лише тут Річард мене б не побачив. На форму я накинула сорочку, ноутбук примостила коло раковини, а сама розташувалась перед монітором. Після цього я підключилась до безкоштовного, щоправда, лише півгодини, інтернету аеропорту і рівно о 5-й вийшов на зв'язок містер Гопнік. Я ледь устигла зняти свою кучеряву перуку ірландської танцівниці. Аж вважаючи на те, що я бачила лише не дуже якісне зображення обличчя містера Гопніка, відразу було зрозуміло, що він багатий. У нього було гарне підстрижене волосся кольору солі з перцем, а його погляд навіть на маленькому екрані передавав владність. Говорив він коротко і по-діловому – і до того ж, за його спиною на стіні висіли картини старих майстрів у золочених рамках. Він не став питати про мою освіту, навички та резюме. Його не цікавило навіть, чому під час співбесіди за мною розташована сушарка для рук. Він проглянув якісь документи, а потім запитав про мої стосунки з тренерами. «Хороші. Тобто я думаю, що вони можуть дати мені хороші рекомендації. Я нещодавно бачилася з ними обома, з деяких причин. Так що стосунки в нас хороші, навіть незважаючи на... на обставини». «Обставини закінчення вашого співробітництва», – підказав він низьким рішучим голосом. «Так, Натан докладно розповів мені про цю ситуацію. Ви опинилися у непростій історії». «Так, непростій», – запала недовга тиша. Але для мене це було честю – бути частиною життя Віла. Він щось занотував. А чим ви відтоді займалися? Я трохи подорожувала здебільшого Європою. Було цікаво. Мені сподобалось, це дозволяє подивитися на все трохи інакше. Я спробувала сміхнутися. Зараз я працюю в аеропорту, але це не зовсім. За моєю спиною відчинилися двері і увійшла жінка з валізою на коліщатах. Я трохи пересунула комп'ютер, сподіваючись, що він не почує, як вона зайде в кабінку. Це не зовсім те, чим би я хотіла займатися на тривалу перспективу. «Будь ласка, пісяй тихо!» – подумки просила я жінку. Містер Гопнік поставив мені декілька запитань про мої обов'язки на теперішній роботі та про зарплатню. Я щасило намагалась ігнорувати звук зливу унітаза та дивитись у монітор. З кабінки вийшла жінка. «І що б ви хотіли?» – жінка пролізла повз мене до сушарки для рук та гучно заревла, і містер Гопнік спохмурнів. «Зачекайте декілька секунд, будь ласка!» Я затулила пальцем те, що, як я сподівалась, було мікрофоном. «Пробачте!» – звернулась я до жінки, перекрикуючи шум. «Сушаркою не можна користуватись, вона зламана». Вона повернулася до мене, а потім знову глянула на пристрій. «Ні, не зламана, тут же немає таблички, правда?» «Неочікувано згоріла, це дуже небезпечно». Вона знову підозріло глянула на сушарку, прибрала руки і вийшла. Я поставила під двері стілець, щоб ніхто не міг увійти. Знову повернула ноутбук до себе. «Пробачте, будь ласка, довелося зустрітись з вами під час роботи, і я...» Містер Гопнік вивчав якісь папери. Натан повідомив, що з вами нещодавно стався нещасний випадок. «Так, я глитнула, але мені вже набагато краще, я вже одужала, тільки трохи шкутильгаю. «Ну, це трапляється і з кращими з нас». Він трохи всміхнувся. «Хто ж двері, і я підперла їх своєю вагою?» «А що було для вас найскладнішим?» – запитав він. «Пробачте?» «Я маю на увазі роботу з вілом тренером. Це мало бути непросто?» Я завагалась. У кімнаті раптом стало дуже тихо. «Дозволите йому піти?» – відповіла я. Раптом на очі навернулись сльози. Леонард Гопнік уважно глянув на мене крізь декілька тисяч миль. Я змагалась з бажанням витерти сльози з очей. «Мій секретар з вами зв'яжеться, місь Кларк. Дякую, що приділили мені час». Він кивнув, і його зображення зникло. Я залишилась перед порожнім екраном вічнавіч із тим фактом, що знову провалилася. Увечері я повернулась додому з наміром не думати про співбесіду – Подумки я, наче мантру, повторювала слова Марка. Я обдумала все, що робила Лілі, всіх її гостей, крадіжку, наркотики, нескінченні повернення серед ночі, та старалась подивитись на це крізь призму того, про що ми говорили на зустрічах групи. Лілі була просто втіленням хаосу та безладу. Вона лише брала і не давала нічого натомість. Вона була молода і мала біологічний зв'язок із Вілом. Але це не означало, що я повинна взяти повну відповідальність за неї, або примиритися з тим безданом, який вона лишає по собі. Стало трохи краще. Справді, я згадала, як Март казав, «Дорога, зволодінь горя, ніколи не буває прямою. Будуть і погані дні, і хороші. Просто сьогодні був поганий день. Такий собі вигін моєї дороги. Його треба просто пройти, просто пережити». Я зайшла у квартиру та кинула сумку. Приємно повертатись у таку саму квартиру, якою залишила її вранці. Треба трохи зачекати, а потім написати їй. Приїзди Лілі до мене в майбутньому мають бути впорядковані. Я приділю максимум уваги, пошуку нової роботи і врешті-решт хоч трохи подбаю про себе. Треба дати собі можливість загоїти рани. Ну і досить на цьому, бо я вже починаю говорити як Таня Готонмілер, і мене це бентежить. Я глянула на пожежний вихід. Ну що ж, перший крок знов піднятись на той дурний дах. Без паніки залізти туди і посидіти хоч і з півгодини, подихати повітрям та покласти край цій сміхотворній владі частини квартири над моєю уявою. Я зняла форму, одягла шорти та вілів кашеміровий светр для впевненості. Цей светр я взяла в нього вдома вже після його смерті бо відчуття м'якенької тканини на шкірі заспокоювало. Я вийшла в коридор та широко відчинила вікно. Попереду були лише два короткі прольоти залізних сходів. Два прольоти, і я на місці. «Нічого не станеться», – сказала я вголос і глибоко вдихнула. Я вилізла на пожежну драбину, ноги стали неймовірно ватними, але я впевнена сказала собі, що це тільки в мене в голові. Це просто луна від давнього страху. Це можна подолати, як і будь-що інше. У голові почувся віла «Давай, Кларк, сходинка, ще одна, потім ще одна». Я обома руками вп'ялася в поруччя, не дивилась униз. Я не дозволяла собі думати про те, на якій я зараз висоті. Про те, як легенький вітерець натякає, минулого разу все скінчилось погано. Про те, що й досі болить стегно. Я подумала про Сема, і лють погнала мене вперед. Е-ні, я більше не буду жертвою, я більше не буду тією людиною, з якою щось просто трапляється. На цих думках я дістала з кінця драбини. Ноги вже трусились, я мішком перелізла через парапет. Тільки б він не зник піді мною, та провалились на дах на всі чотири. Почувалася слабкою, вся вкрилася липким потом. Краще так і постояти із заплющеними очима, доки мозок зможе усвідомити, що я вже на даху. Я змогла. Я сама контролювала свою долю. Буду сидіти тут, аж доки зможу знову почуватись нормально. Я повільно сіла на п'яте, тримаючись руками за надійну стіну парапету за моєю спиною. Зробила повільний глибокий вдих, наче нормально. Нічого піді мною не рухалось. Я змогла. Можна розплющити очі. І тут у мене перехопило подих. Навколо мене панувало квітуче царство. Замість мертвих рослин у горщиках, що я закинула багато місяців тому, вивергалися кольорові фонтани червоних та фіолетових квітів. З'явились два нових кашпо, що раз наквітнули крихітними блакитними пелюстками. Коло однієї з лав стояв розписаний горщик з японським кленом, який легенько дріботів листям на вітрі. Сонячний куточок даху біля південної стіни прихистив два ящики для розсади, у яких на кущиках висіли маленькі помідори чері. Поруч кубкою лежали ще помідори з кучерявими листочками. Я повільно підійшла до них. Пахло жасмином. Зіпершись на залізну лавку, я сіла, відчуваючи під спиною подушку з моєї вітальні. Неймовірно! Така оаза спокою та краси на моєму безплідному даху – я згадала, як Лілі відламала мертву гілочку та з усією серйозністю почала мені дорікати за те, що я дозволила рослинам померти. Згадала, як вона зауважила троянди Девіда Остіна, коли побачила кущі в саду Місіс Трейнер. І згадала ті дивні кубки бруду в коридорі. Голова просто впала на руки».